Lord Vetinary měl navzdory svému vzdělání myšlení technika. Když jste něco potřebovali otevřít, našli jste to správné místo a tam pak vynaložili tu nejmenší potřebnou dávku síly nezbytné k dosažení cíle. Je možné, že se to místo nacházelo mezi dvěma žebry a síla byla aplikována hrotem dýky, nebo že leželo na hranici mezi dvěma státy a tlak bylo třeba vyvinout s pomocí armády, ale důležité prostě bylo najít to správné nejslabší místo, které bylo klíčem ke všemu. Takže... Teď si nehanorovaný profesor krtého a neobvyklého země a Obrátil se s otázkou na postavu, kterou před něj přivedli. Mák známý jako mrakoplaž přikývl, ale pomalu. To pro případ, že by ho souhlas přivedl do nějakých nepříjemností. Ehm, eh, ano, byl si někdy na střed. Ano, dokázal bys popsat tamnější kraj? No, jak bys popsal okolí? Pomáhal mu lord veterinary? No, jako v rozmazané pane oni mě totiž honili nějací lidé. Vážně, a proč to? Mrak se zatvářil šokovaně. Ach, já se nikdy nezastavuju, abych zjistil, proč mě někdo pronásleduje pané. Nikdy se ani neohlíším, to by byla velká hloupost pané. Lord vetinary si prsty stiskl můstek nosu. Tak mi řekni, co všechno víš o Kohenovi, prosím. Přikývl unaveně. Ten, to je akorát hrdina, který nikdy neumřel. Starej mužský, na kterým visí kůže. Abych řekl pravdu, není zrovna nejchytřejší, ale je tak lstivej a úskočnej, že jste to v životě neviděl. Jsi jeho přítel? No, Párkrát jsme se setkali a ani jednou mě nezabil. To by se dalo pravděpodobně považovat za ano. A co ti staříci, co jsou s ním? No, to nejsou žádní staříci, tedy jak bych to, oni jsou staří, ale víte, je to jeho stříbrná horda, pane. Tohle je stříbrná horda a celá stříbrná horda. Ano, pane, ale já myslel, že stříbrná horda dobyla celou achátovou říši. To je pravda, pane, byli to oni. Vím, že je těžko tomu uvěřit, pane, ale vy jste je neviděl bojovat. Jsou zkušení a jedna věc, jedna velká věc, co má Cohen, on je nakažlivý. To myslíš, že je nositele nakažlivé chraby. Je to jako duševní nemoc, pane, nebo jako magie. Je bláznivý jako lasička nakažená vsteklinou, ale jak se lidi nějaký čas pohybují v jeho společnosti, začínají vidět svět jeho očima, prostě velikej a jednoduchý, a chtějí být jeho součástí. Lord Vetinary se zadíval na špičky svých prstů. Ale co jsem slyšel, tak se ti muži usadili a byli neobyčejně bohatí a mocní, nakrčil obočí. A to přece hrdinové chtějí, ne? Rozdrtit trůny světa pod podrážkami svých kožených sandálů, jak říkají básnici? Ano, pane, tak co má znamenat tohle? Poslední hod kostkami? Proč? Já to nechápu, pane. Vždyť měli všechno jasné, přikývl krátce Patricej. Jenže, jak se zdá, všechno nebyla dást. V malém pokoji za Patricejovou oválnou pracovnou se zatím hromadily další obtíže. Každých několik minut tam bočními dveřmi vklouzl úředník a odložil na stůl další hromádku papírů. Lord Vetinary je znechuceně pozoroval. Uvažoval, jestli by nebylo ze všeho nejjednodušší počkat, až tahle hromada mezinárodních rad a požadavků doroste výšky kory celesty a pak prostě vylézt nahoru. S chutí do toho a půl je hotovo, pomyslel si s nechutí. A vědomí si toho, že chceli muž něčeho dosáhnout, musí vstát a jít za svým cílem, Lord Vetinari vstal a šel. Odemkl tajné dveře v dřevěném ostění a o chvilku později už tiše procházel tajnými chodbami svého paláce. Palácové hladomorny ukrývaly množství lidí uvězněných pro čiré potěšení jeho lordstva, jenže jeho lordstvo bylo potěšeno jen velmi zřídka, takže většina z nich tam byla opravdu nadlouho. Jenže teď se lord Vetinari vydal za tím nejpodivnějším vězněm, kterého vězení ukrývala. Žil v mansardě pod střechou. Leonardo da Quirme nikdy nespáchal jediný zločin. Pozoroval své spoluobčany s neutuchajícím zájmem. Byl umělec a byl také nejchytřejší člověk na světě, pokud jste slovo nejchytřejší použili v úzce specializovaném a technickém slova smyslu. Jenže Lord Vetinari cítil, že svět ještě není připraven na muže, který dokázal vytvořit jen tak mimochodem jako koníčka zbraně nepředstavitelné ničivosti. Ten člověk byl ve svém srdci a duši a ve všem, co dělal umělec. V této chvíli kreslil Leonardo portrét dámy podle řady náčrtků, které si připíchl na svůj malířský kozlík. – Aha, to jste vy, pane! Řekl, když zvedl hlavu: Jaký máte problém? Myslíte, že mám nějaký problém? Podíval se na něj Lord Vetinary. Obvykle ho mýváte, když se rozhodnete za mnou přijít. No dobré. Potřeboval bych dostat několik lidí na střed světa tak rychle, jak je to jen možné. Hm, hm, Pokývala Leonardo hlavou. Na cestě, a co tam je velmi komplikovaný a obtížný terén. Myslíte, že jsem ten úsměv trefil dobře? Úsměvy mi nikdy zvlášť nešli. Říkal jsem, že. Chtěl byste zřejmě, aby se tam dostali živí, že? Cože? No, samozřejmě. Ale hlavně rychle. Leonardo maloval mlčky dál. Lord veterinary ho dobře znal, proto by si ani ve snu nedovolil ho vyrušovat. E, – A chcete také, aby se vrátili? – zeptal se umělec po chvíli. E, – Poslyšte, možná, že bych mohl ukázat nějaké zuby. <laughs> – Myslím, že zuby umím. – No, kdyby se vrátili... Byla by to skutečně velmi příjemné. Je to nějaká opravdu důležitá cesta. Pokud nebude tahle výprava úspěšná, nastane konec světa. Aha, takže dost důležitá. Leonardo odložil štětec, poodstoupil a kriticky se zadíval na svou malbu. Budu potřebovat několik námořních lodí a velkou nákladní barku, a udělám vám seznam dalšího potřebného materiálu. Zámřská plavba. A pro začátek, můj pane, jste si jistý, že si celou tu věc nepotřebujete dále rozmýšlet? No, samozřejmě, že co se týká podrobností, ano ale myslím, že základní myšlenku už mám. Vetinary zvedl hlavu ke stropu pracovny, kde vysela celá letka podivných papírových modelů, strojů s netopířími křídly a dalších vzdušných fantazí, které se pomalu otáčely ve větru. Ale doufám, že ta základní myšlenka nevychází z předpokladu použití nějakého létacího stroje. Zeptal se s rostoucím podezřením. <laughs> proč se ptáte, pane? Protože cílem výpravy jsou místa položená opravdu velmi vysoká. Leonardo, a vaše létací stroje mívají nevyhnutelně sklony spíše padat. Než se vznášet. Souhlasím, můj pane, jenže já věřím, že dostatečné dolů se nakonec může proměnit v potřebné nahoru, pane. Hm, to je nějaká filozofie, praktická filozofie, vaše lardstva. No, ale i přesto mě velmi překvapila že jste přišel s řešením toho problému prakticky v okamžiku, kdy jsem se o něm zmínil. Leonardo da Quirm si pečlivě očistil štětec. <laughs> Já vždycky říkám, vaše lordstvo, že dobře postavený problém obsahuje své vlastní řešení. Musím ale přiznat, že jsem věnoval nějakou tu myšlenku i otázce jeho propůvodu – jak víte, provádím pokusy s různými zařízeními, která pak samozřejmě, poslušen vašeho názoru na tyhle věci, vždycky rozeberu, protože na světě existují i zlí lidé, kteří by se jich mohli zmocnit a zneužít je. Byl jste natolik laskáv, že jste mi poskytl pokoj s neomezeným výhledem na nebe a já prostě si všímám věcí. E, ach, ano, a budu taky potřebovat několik tuctů baheních dráčků. Ne, okamžik, bude jich muset být přestovku. Aha, vy máte v úmyslu postavit loď kterou vytáhnou k nebi bahení draci, že? Podíval se na Leonarda Lord vetinary, kterému se mírně ulevilo. Vzpomínám si na jednu starou pověst o lodi, kterou nesli k nebi labutě a doletěla až... Obávám se, že s labutěmi by to nefunkovalo, ale vaše předpoklady jsou v širším smyslu slova správné... – Skvělá práce, dvěstě draků. Zaokrouhlím to, abychom měli bezpečnou rezervu. – Tak tohle rozhodně bude ten nejmenší problém. Ve městě už se stejně strašlivě přemnožili a jsou na obtíž. No, pak budu potřebovat pomoc no šedesáti učetníků a tovarišů z cechu mazaných řemeslníků a možná by bylo lepší, kdyby jich byla stavka a budou muset pracovat nepřetržitě ve třech směnách. Učetníci a tovaryši, ale já mohu zařídit, aby vám byly k dispozici ti nejlepší řemeslníci. Leonardo pozvedl ruku. Jen vyučení, žádní řemeslníci, vaše lordstvo. Nepotřebuju lidi, kteří už odhalili hranice svých možností. Kohena našla horda sedět na prastarém pohřebním pahorku kousek za táborem. V téhle oblasti jich bylo velmi mnoho. Členové hordy už je předtím občas viděli na svých početných cestách světem. Tu a tam ze sněhu vyčníval oblý pahorek, jehož stěny byly pokryty značkami v jazyce, který ani jeden z nich neznal. Byly opravdu velmi staré. Nikoho z hordy nikdy ani nenapadlo vniknout do některého z nich, aby zjistili, jaké poklady obsahují. Zčásti to bylo proto, že měli slovo, kterým označovali člověka pracujícího s krumpáčem, rýčem či lopatou a to znělo otrok. Hlavním důvodem však bylo to, že měli svůj drsný, ale spravedlivý morální kód, který sice mimo ně uznával málo kdo, ale který obsahoval i slovo pro toho, kdo rušil prastaré pohřební pahorky a to znělo zemři. Horda Jejíž každý člen byl veteránem tisíců beznadějných bitev a útoků, se opatrně přibližovala ke Kohenovi sedícímu na skřížených nohou ve sněhu. Vedle něj trčel ze sněhu jeho meč, který zarazil hluboko do návěje. Kohen měl nepřítomný starostlivý výraz. – Neskočíš si na kousek něčeho k večeři, starý kámo! – obrátil se na něj Kaleb. – Máme mraže! – Neodpustil si cucák Vilda. Zase. Eftěfem mevkonfil. Odpověděl nezřetelně. A neskončil co, příteli? Vzpomínání. Odpověděl Kohen. Vzpomínání na koho? Na toho hrdinu. Fe je tady pavbené, jafný. A kdo to byl? fata tak vím, ke který ke k není patřil. Pafe ptá mě provedl nějaké hrdinské činy? Já hovku, to nevím. No ale potom proč? Někda na toho zatvaceného hajvlika přefest vzpomínat mofiné? ale vždyť o něm nikdo nic neví, ale to neznamená, že bych na něj nemohl zapomínat. Zbytek hordy se vyměnil pohledy. Tohle bude opravdu složité dobrodružství. Je vážně moc dobře, že už je toto poslední. Měl by se zvrátit a promluvit si s tím bardem, kterého jsme unesli, pokračoval Kaleb. Začíná mi pěkně na nervy. Jak se zdá nechápe vůbec, proč tady je. Ten a ten má pak napfat fágu, Odpověděl Suše Kohen, zatímco vzduch v okolí jeho tváře se naplnil poletující vlhkostí. Jak se zdálo, něco ho právě napadlo. Začal si stázavým výrazem poklepávat na různé části oděvu, což vzhledem k množství ošacení, které měl na sobě, netrvalo nějak dlouho. No jo, ale tohle není zrovna ten nejlepší bart na psaní hrdinských sák, Upozorňoval Kaleb, zatímco jeho vůdce nepřestával s hledáním. Říkal jsem ti, že není ten pravaj, už když jsme ho chytili. Je to spíš takovej ten prorůžovělej bard, který ho si najmeš. Když chceš svý holce dát zaspívat nějakou ucouranou písničku, to mluvíme o kitkách a jaru a tak, šéfe. Aha, na felfem je, řekl Kohem. Z malého váčku u opasku vytáhl dvě zubní protézy, vyrobené z diamantových trlých zubů. Vsunul si je do úst a několikrát kus mozkousl. Já, hehe, he, to je lepší, zaliboval si. Co jste říkal? Není to ten správný pár, he? Kohen pokrčil rameny. No, tak to se to musí hezky rychle naučit. Musí být lepší, než ti tam řiši. Ti nemají ani ponětí v obásních delších než sedmnáct slabek. Tenhle je alespoň Sankmore parkl. Ten o ságách musel přinejmenším slyšet. Říkal jsem vám, aby jsme se nejdřív zastavili ve rybí zátoce. Vrtěl hlavou podrz. Ledový pláně, mrazivý noci, skvělá země na ságy. Já... Když máš rád velý Už klíbil se kohen a vytáhl svůj meč ze závěje. Řekl bych, že udělám nejlíp, když půjdu a vodlákám myšlenky toho mladého fotkyček. Všechno nasvědčuje tomu, řekl Leonardo, že věci kolem země plochy krouží, rozhodně tomu tak je s měsícem a sluncem. A pak, pokud si spomenete, je tady případ lodi Maria Diavola. Myslíte tu loď? O nich se říká, že připadla přes okraj pod plochu? Uješťoval se arcikancléř výsměšek. Přesně to! Víš, se, že je přes okraj smetla strašlivá bouře někde poblíž Manské zátoky a pak ji o několik dní později skupina rybářů, jak se zvedá nad okraj poblíž Cinkilinku, kde se zítila na okrajové útesy. Byl na ní jediný zachráněný a jeho poslední slova před smrtí zněla velmi podivně. U já už si vzpomínám... Rozhlédl se výsměšek. On řekl: Můj bože, samý sluní. Já jsem prostě toho názoru, že na loď, kterou bychom s potřebnou silou a spočítanou stranovou odchylkou vyslali přes okraj světa, by působila přitažlivost naší země plochy a loď by vyletěla nad okraj světa na protilehlé straně. Vysvětloval svoji ideu Leonardo. Vyletěla by pravděpodobně dost vysoko, aby mohla klouzavým letem doletět na kterékoliv místo na ploše. Máguvé upírali oči na tabuly. Pak se jako jeden mák obrátili na rozšafína Ctibuma, který se něco zaznamenával do zápisníku. O čem tu mluvil rozšafíny? Ctibum se zadíval do svých poznámek. Pak zvedl pohled k Leonardovi. Nakonec se obrátil ke vzoromilovi výsměškovi. Hm, – No, ano, možná, hm, když přes okraj spadnete dost rychle, svět vás přitáhne zpět a vy budete padat dál a dál, ale budete vlastně padat kolem světa. – To jako chcete říci, že když spadneme. A při použití slova spadneme ani v nejmenším nemyslím sebe, bychom mohli skončit někde vysoko na nebi. Ujišťoval se děkan. Hmm, no vlastně ano. Konec konců slunce dělá to též den co den a zdálo se, že je děkan okouzlen. Úžasné! V tom případě tak by se dala do srdce nepřátelského území dostat celá armáda. Žádná pevnost by nebyla bezpečná. Mohli byste zasypat ohnivým deštěm všechny. Zachytil Leonardo v pohled. Zlé lidi! Dokončil nepříliš obratně. To se nestane, oznámil mu Leonardo odměřeně. Nikdy! Dokážete věc, co ji plánujete? Opravdu přistát na kory celesty? Zeptal se lord Vetinary. No, je téměř jisté, že tam nahoře bude nějaké vhodné sněhové pole. A pokud ne, jsem se jistý, že dokážu vymyslet nějakou vhodnou přistávací metodu. Naštěstí, jak vaše lordstvo už hráčilo poukázat, mají věci, které se vznášejí ve vzduchu, neodbitnou snahu snést se k zemi. Výsměšek měl na jazyku jakousi posměšnou poznámku, ale zarazil se. Znal Leonardovu pověst. Tohle byl muž, který dovedl vymyslet sedm vynálezů ještě před snídaní a to včetně dvou nových způsobů, jak připravit topinku. Tenhle muž vymyslel kuličkové ložisko a něco tak samozřejmého, že to nikdy nikoho nenapadlo. A to právě bylo základem jeho génia. Vynalézal věci, na něž mohl přijít každý, a lidé, kteří dokážou vynalézt něco, na co může přijít každý, jsou výjimečně vzácní. Tenhle muž byl chytrý tím zvláštním nepřítomným způsobem. Nejenže dokázal namalovat portrét, který vás sledoval kamkoliv jste se pohnuli v místnosti, ale pak s vámi šel ještě domů a umyl za vás nádobí. Někteří lidé mají neobyčejnou sebedůvěru, protože jsou hloupí. Leonardo vypadal jako někdo, kdo má spoustu sebedůvěry proto, že ještě nikdy nenašel důvod, proč by ji mít neměl. Spokojeně by vykročil ze střechy vysoké budovy v onom šťastném stavu mysli člověka, který je rozhodnut vypořádat se s otázkou přitažlivosti země až na ně narazí. A možná by to i dokázal. A co potřebujete od nás? Zeptal se výsměšek. Tak tedy ta věc není schopna fungovat za pomoci magie, protože pokud to dobře chápu, magie je v oblasti středu zcela nespolehlivá, ale mohli byste mi dodat pořádný vítr? V tom případě jste si pravděpodobně vybral ty pravé lidi, řekl Lord Vetinari. Mágům se zdálo, že po jeho prvním prohlášení následovala zbytečně dlouhá odmoka. Jsou v oblasti a vládání počasí vyjímečně zkušení. A při spuštění lodě by se hodil ostrý vítr, pokračoval Leonardo. Myslím, že mohu odpovědět bez abavstahy že bych vás smelně informoval. A to v tom smyslu, že naši mágové mohou dodat vítr v jakémkoliv množství a síle. Není to tak, arcikancléři? Nezbývá mi nic jiného než souhlasit, můj pane. Můžeme-li tedy počítat s ostrým větrem v zádech, jsem si jistý, že... Okamžik, ještě okamžik. vmyslel se do hovoru děkan, který měl neodbytný pocit, že tahle řeč o větru je určena především jemu. Co víme o tomhle člověku? Vyrábí různá zařízení a maluje obrazy, je to tak? Dobrá, jsem si jistý, že to všechno je moc hezké, ale všichni přece známe tyhle umělce, ne? Většinou jsou to jen takoví fanfaroni. A co za hlupec Johnson? Vzpomínáte si na některé věci, které postavil on? Poznámka autora Mnoho věcí vybudovaných zatraceným hlupcem Johnsonem, architektem a návrhářem na volné noze bylo zaznamenáno v dokumentech Ankh-Morporku, často v kolonce s nadpisem Příčina úmrtí. Většina lidí se shodla na tom, že byl skutečně genius. rozhodně pokud jste byli ochotni toto slovo definovat v širším slova smyslu. Každopádně na světě neexistoval nikdo jiný, kdo by dokázal například namíchat silně explozivní směs z obyčejného písku a vody. Dobrý návrhář, říkával sám Johnson, musí být schopen chopit se čehokoliv, a to on byl schopen všeho. Pan Skvirmu kreslí samozřejmě moc pěkné obrázky, ale já bych měl hrát nějaké jiné důkazy o jeho úžasném géniu, než budu eventuálně ochoten svěřit osud světa jeho zařízení. Ukažte mi jedinou věc, kterou by dovedl udělat ten on a nikdo jiný, kdyby na to měl dost času. Já se nikdy nepovažoval za génia, Odpověděl Leonardo skromně a bezmyšlenkovitě kreslil po papíře, který měl před sebou. No, tedy řeknu vám, že kdybych já byl kenius, ozval se poněkud pohrdavě děkan, tak bych o tom jistě vě. A zarazil se. Nepřítomen duchem, bez nejmenšího vědomí toho, co dělá, nakreslil Leonardo dokonalý kruh. Lord Vetinari se nakonec rozhodl sestavit několik výborů, které by se celou věci zabývaly. Na univerzitu přicházelo stále víc vyslanců z cizích zemí a stále více představených cechů a všichni do posledního se chtěli stát důležitou součástí rozhodovacího orgánu a vyhnout se při tom procesu, v němž bylo třeba použít orgánu myslícího. Mělo by na to stačit zhruba nějakých sedm výborů, pomyslel si vetinary. A když se mu o deset minut později jako zázrakem vytvořil zárodek nového podvýboru, vzal sebou několik vybraných lidí do zvláštního salonku, založil nezávislý výbor pro mnohostranost a zamkl dveře. Jak mi byla řečena... Bude létající loď potřebovat posádku. Je schopná uvést tři lidi. Leonarda plout musí, protože upřímně řečeno, bude na lodi pracovat ještě ve chvíli, kdy ji budeme spouštět přes okraj. A ti další dva. Na palubě by měl být vrah. Ozval se Lord Odkragly z cechu vrahů. Ne. Kdyby se dal Kohen a jeho přátelé snadno zavraždit, byli by už dávno mrtví. Zavrtěl hlavou lord vetinary. Možná by to chtělo ženskou ruku, promluvila paní Dlaňová, představená cechušiček a švadlenek. Vím, že se jedná ve směs o starší džentlmeny, ale moje děvčata dokáží pravé divy a. A bávám se, paní Dlaňová, že problém je v tom, že ačkoliv členové stříbrné hordy mají neobyčejně vřelý vztah k ženám a jejich společnost by jistě velmi ocenili, nenaslouchají ani v nejmenším tomu, co ženy řeknou. Prosím, kapitáne Karotka. Karotka Rudy Kopalson, kapitán městské hlídky, Stál v pozoru a vyzařoval bystrost, schopnost a slabou vůni mídla. Hlásím se dobrovolně. Ano, myslel jsem si, že to uděláte. A co s tím má vůbec hlídka společného? Zamračil se právník pan Kosopát. Pan Kohen jednoduše vrací nějakou věc jejímu původnímu vlastníkovi. Tak z tohohle hlediska mě zatím nenapadla celou tu věc posuzovat, Odpověděl s olejovitým úsměvem Lord Vetinary, na druhé straně by muži městské hlídky nebyly takový, jak si myslím, že jsou, kdyby se nedokázali najít důvat, proč zatknout kohokoliv. Veliteli Ela neje. V nepovolené spolčování za příčinou spáchání výtržnosti by na to mělo stačit. Kapitán Karotka je velmi přesvědčivý, mladý muž. Přikývl Lord vetinary s velkým mečem, zabručil nespokojeně pan Kosapát. Přesvědčování na sebe může vzít různé podoby. Přikývl klidně Lord Vetinari. Ne, já souhlasím s arcikancléřem výsměškem. Poslat na tu cestu kapitána karatku je skvělý nápad. Cože? Já jsem něco říkal? Rozhlížel se poněkud nejistě výsměšek. Nebo vy si snad nemyslíte? Že vyslat na tu cestu kapitána Karatku je skvělý nápad. Cože? Hm, no, ano, skvělý mláděnec, bystrý, má velký meč. Pak s vámi souhlasím, řekl Lord Vetinare, který věděl, jak vést činnost výboru. Musíme si ale pospěšit, dámy a pánové. Flotila musí vyplout nejpozději zítra. Potřebujeme ještě třetího člena posádky. Ozvalo se zaklepání na dveře. Veterinary kývil na univerzitního dveřníka, aby otevřel. Do místnosti se vklátil čaroděj zvaný Mrakoplaš. S tváří bílou jako křída se zastavil před stolem. Já si nepřeji přihlásit se na tuhle cestu dobrovolně, sdělil výboru. Nikde vás a to taky nežádal. Mrakoplaž na patrici je zakýval unaveně prstem. Jenže to přejde, pane, to přejde. Někdo řekne, hele, to je ten chlápek Mrakoplaš, on je takovej dobrodruh, Taky zná lidi z hordy. Kohen Hoprej má docela rád. Taky zná všechno okrutým a neobvyklým zeměpisé. To by byl přesně chlápek pro takovej podnik. A já pak uteču a nejspíš se skovám do nějaký bedny a oni stejně do ty lítající lodi naložej. Myslíte? Nejspíš ano, pane, nebo dojde k celému řetězu nešťastných událostí, jejichž výsledkem bude totež? Vězte mi, pane, vím, jak to v mém životě chodí. Tak mě napadlo, že bych se pokusil vyhnout všem těm zbytečným komplikacím. Zašel jsem, řekl vám, že si nepřeju dobrovolně se přihlásit. Vbévám se. Že jste někde vynechal jeden z logických krků, zamyslel se Patrici. Ne, pane, je to velmi jednoduchý, hlásím se dobrovolně, ale nechci. Ale konec konců, kdy to mělo s čím něco společného. No, na tu mě cudí, poslyš ty, zabručil výsměšek. Vždyť se vždycky vrátil i z těch nejbláznivějších. Vidíte, mrakoplaš obdařil lorda Vetinaryho prozelenalým úsměvem. Žil svůj život už nějaký čas. Vím, jak to funguje. Kolem středu se vždycky potulovali lupiči. Ve ztracených údolích, zapomenutých chrámech nebo mezi nedostatečně připravenými dobrodruhy se vždycky nějaká ta kořist našla. Neuvěřitelné množství lidí, kteří zjišťovali, jaká přečetná nebezpečí je mohou potkat na cestě za zapomenutými poklady nebo prastarou moudrostí, si zapomněla na první řádek svého seznamu napsat ty chlapi, co se tam dostali těsně přede mnou. Jedna taková skupina obhlížela svou oblíbenou oblast, když objevila dobře vystrojeného válečného koně, přivázaného ke mrazem pokřivenému stromu. Pak muži zahlédli oheň, který hořel v malém dolíku a bublající kotlík stojící těsně vedle plamenů. Nakonec uviděli ženu. Byla přitažlivá, nebo jistě byla přitažlivá před nějakými třiceti lety. Teď připomínala učitelku, kterou byste si přáli mít v první nebo druhé třídě, protože vypadala jako někdo, kdo bude mít pochopení i v okamžicích, kdy vás spotkají drobné životní nehody. Třeba když si učurnete do bod. Měla pře sebe přehozenou deku proti zimě a pletla. Ve sněhu vedle ní byl zabodnut největší meč, jaký kdy lupiči viděli. Inteligentní lupiči by začaly na obrázku hledat příslušný počet nesrovnalostí. Na neštěstí pro ně patřili tihle lupiči k lidem, pro něž byla vynalezena evoluce. Žena zvedla hlavu, kývla jim na pozdrav a pokračovala v pletení. – Ali, ali, co pak to tady máme? – začal jejich vůdce. – Jste! – Podržte mi tohle ano, požádala ho žena a vstala. A prasila bych na palce mladíku, bude mi trvat opravdu jen chviličku, než na vinu nové klubko. Doufala jsem, že se někde objeví, pozvedla vlny. Náčelník klupičů ho nejistě přijal a přitom si uvědomoval už klepky na tvářích svých druhů. Ale nakonec přece jen roztáhl ruce s výrazem typu Baba nemá ani tochy, do čeho spadla. Tak to je dobře, přikývla žena a o kousek ustoupila. Pak ho tvrdě a prudce kopla do rozkroku neuvěřitelně účinným a nedámským způsobem, Sehnula se, uchopila kotlík, vrhla ho naprosto přesně do tváře druhého pobudy a ještě než dopadl k zemi, už zase seděla a pletla. Zbývající dva lupiči se nestačili ani pohnout, ale pak se jeden z nich probral a skočil k meči trčícímu ze sněhu. Pod jeho váhou se sice zapotácel naspět, ale čepel byla dlouhá a uklidňující, Aha, zvolal Sténa je námahou, meč pozvedl. Jak můžeš nosit něco takového, babo? To není můj meč, odpověděla mu klidně. Patřil tomu chlápkovi, co leží tamhle. Zloděj riskoval jeden pohled stranou. Zpoza kamenu tam vyčnívaly nohy v okovaných sandálech. Byly to opravdu velké nohy. Jenže já mám zbraň, pomyslel si, ale hned na toho napadlo. Jenže to on měl taky. Dáma si povzdechla a vytáhla z klubka vlny dvě pletací jehlice, od nich se stříbřitě odrazilo světlo. Pak stará paní vstala a nechala sklouznout deku ze svých ramen do sněhu. Tak co, pánové, řekla. Kohen vytáhl minstrelovi z úst roubík. Muž na něj s hrůzou zíral. Jak se jmenuješ, syno? Řekl Kohen. Vy jste mě unesli, šel jsem klidně po ulici a... Kolejk! zavrčel na něj Kohen. Prosím? Kolejk to bude stát, když mi napíšeš ságo? Smrdíte? Jo, to je ti mražem. Přikývl Kohen klidně. Jsou v tomhle směru stejní jako česnek. Kde jsme to? Jo! Chci sáku. A vy chcete pěkně naditý váček rubínů, ne nepodobných těm, které mám tady? Vysypal si na dlan jedné ruky obsah koženého váčku. Kameny byly tak velké, že nich kolem zrůžovil odrazem. Hudebník se na ně přilepil pohledem. Máš. Co je to za slava, podrsi, pootočil se kohen. Umění, odpověděl podrs. Ty máš umění a my máme rubíny. My ti dáme rubíny, ty nám dáš umění. Konec potíží ne? Potíží? Rubíny působily hypnoticky. No, samozřejmě hlavně těch. Co by začaly, kdybys mě řekl, že nám žádnou ságu nenapíšeš? Vysvětloval mu kohen stále ještě příjemným tónem hlasu. No, ale podívejte se, mně je to opravdu líto, ale ságy jsou jen primitivní básně, že... Vítr, který tady kolem středu nikdy neutichal, měl několik vteřin, během nějž mohl dát zaznít svému nejbezútěšnějšímu, ale přesto poněkud výhružnému zasténání. No, řekl bych, ozval se pak podrz, že to musí být dlouhá, obtížná a nebezpečná cesta zpátky do civilizace, když se po ní člověk pachti úplně sám. A bez nohou, dodal něco něco Vilda, Prosím? Ale hož, hož, mládenci, něco takového, my jsme přece tohle mladíkovi hrozně neradi udělali, nemám pravdu, přerušil je Kohen. Je to vystraj mládenec, má před sebou skvělou budoucnost. Potáhl si ze své vlastnoručně utočené cigarety a dodal: Ale zatím, a podívejte se, podívejte. Zdá se, že o tam přece jen přemýšlí. Hrdinská sága, bude to ta nejznámější ze všech. O čem? O nás? O vás? Ale vždyť vy všichni už jste stes... Minstrel se zarazil. Dokonce i potom co prakticky od narození vedl život, v němž nejkrvavější nebezpečí představovala kost od nepropečené kotlety, která mu prolétla kolem hlavy na jednom z nesčetných banketů, poznal náhlou smrt, když ji spatřil přímo před sebou. A teď ji měl přímo před sebou. Stáří ji nijak nezměkčilo, snad na jednom nebo dvou místech. Jinak byla většinou ještě tvrdší, já vůbec nevím, jak bych takovou ságu složil. Pokusil se ještě chabě. My už ti pomůžeme, uklidňoval ho Padres. My toho umíme, věci! Chlubil se Cucák Vilda. Známe kde jakou bitvu? Ve většině jsme byli, nebo je alespoň vyprovokovali. Vysvětloval mu Kohen. Minstrelovi se mírně mátly myšlenky, takže mu hlavou běželo zhruba tohle. Tihle chlapi jsou rubíny, naprosto šílení. Oni jsou schopní rubíny mě doopravdy zabít. Rubíny, vždyť mě rubíny z města a vlekly mě rubíny, rubíny. Chtějí mi dát velký váček plný rubínu. Možná, že bych mohl rozšířit svůj repertoár, zamumlal. Jediný pohled na jejich tváře ho přinutil upravit si slovník. Dobrá, udělám to, přikývil. Ale přesto v něm zbyla malá špetka poctivosti, která přežila i záři rudých kamenů. Ale musím vám říct že nejsem jedním z největších minstrelů světa, chápete? Až napíšeš v ságu, tak budeš, zdělil mu kohen a rozvázal mu pouta. Dobrá, doufám, že se vám bude líbit. Kohen se znovu usmál. Nám se líbit nemusí, my už je neuslyšíme. Cože? No ale vždyť jste právě řekl, že chcete, abych vám napsal ságu. Jasně, jasně, ale bude to sága o tom, jak jsme zemřeli.